Egun on eguerdi e, Gabon, entzuleok e, ongi etorri Mugaimerrera, eh do Mugime Rac podcastera, para que ustedes zuen, e, zuen ba, bueno, e, telefonoetako babono, teléfono de duen eh nola baiteko mintza praktika podcasta, ni Brutal Naiz. Dani Lior, eta bai, zu taller, zaitzu uh, justo moztu zaitzu hormento horretan, e, eta bueno, ba, gaur beti uh, astero bezala, ba videojokoetaz mintzatuko gara, Eta kasuenetan, e, bideohoketaz mintzatu baino, lehenago, ba, berri batekin gaur retortzen gara. Nola biteko inovazio modura, ez da? Bai, baina, e, azkenan, bueno, uste dut, e, e, zailonetan aurre gineala, ba, jongo gara jakitean, zekokun motako frikiak bakoitza bako itza. Eta, ba, bueno, kasuenetan nire gazte eta azuneko frikitas un bat va a pizto daste honetan izan ere ba aurtengo aur gamescom feriaan ba jakina bezide dute futboleko joko berri bat e, aterako zela, e, FIFA e, e, eta, eta pro jokoei bueno ezaki ze joko se, da, se dizen daukan bueno hay, per... de pro de pro ez, esela ez ezagutzen du ezta mhm uh -huh. Hori da Eta joko hoei ba pixkaat konpetentzia egiteko, monopolio zaukatzen joku horiek eta ba, pixkaat konpeetenzia egiteko, ba, joku berri bat auur dute aste honetan? Eta nik esango dizut daier, Badaudeia futbolezko jokuak zer daka on joku honek ba? mm, beste eta eh, ba, berizgarri berezgarria egiten duena., Bueno, ba, azkenan, Ba, daude bai, baina, pues, mono, pixkan, bueno, e, pro hori, suposatzen daia, ato dela, eta baina, Fifak azkena monopolia daukat, eta urteetan, ba nahi duena erindu, osa, jokoa erusioa duzu, eta retaz gain, ba, nora da, ba, internet dideezkolozten den modua. E, so. Bai, e, Fifa Ultimate Team. Ultimate Team Jolasteko, va, ¿eh? Internet de conexión o sea, bueno, va, ori, eh... Vai, Jolasteko, ori da, va, ba, cromo, cromo famatu oiekez dituen eh, Jolasteko moduori, non, va, eh, ba, ba, bueno, seguro en ik zuen eh, semea la va, ba, que do haz da ez e, ba, familiako umeak e, pixkat piskat dira, ba, ba, guk txikitan ez e, kioskotan kromoak ereosten genuen ereosten genitun modura ba beraiek, kromoiek FIFA barruan erosten dituzte eta, eta, eta kromoiek, ze kromo hiek depende ez da kromoiekin jol, e, osatzu duzu zure taldea Eta horretaldea osatzen duzu haria. Eta gero kimika osatzen dute, ba, nazionaletat eberdinekoak baldin badira, edo talde berean jokatzen dute, claro. jokalariak, eta, bueno, pixka eta horrekien jodazten duzu. Klaro, eta horrek dakan arazoa da, batetik, e, kromoiek dirua balio dutela, baina bestetik ere bai, e, urtero, FIFA, e, ez dakit, abuztuan dute. edo iraian estreninatzen dena, e, ba, uste dut ez, irurogei, irurogeita marri atatzen dela. Beraz, <laughs> Ba, ba desente sente botatzen dela orrezta. Bai. Eta, eh, kasu honetan, ba bideojoku berria o aterako dena, e, bai. Ba, zuk, bai, zuk esplikatu مز. Bai, ba, esan, bueno, kasu honetan, UFL edo UFL eh izan e, hartuko jo joko eh engine eh dago arakotik strikers eh eta bueno eh ba free to play fair to play eslogan eh, horiekin aurkezu du sabes bakar, bakarrik eh, jokatzeko eh doagniko izango dela dizu eta gainera ba bueno ba fiska justo izango dela ez dela Horren beste goiztvernitasuna egongo, ba ordaintzen baduzu eta ez baduzu ordaintzen jolaste. Claro, claro, porque horrek e, eta gure analizetan askotan komentatu dugu eh ba, iristen dela momentu bat don ordaindu baduzu ta ez baduzu ordaintzen e, askotan ezin duzu ganditu do, pilloak kostatzen zaizue ganditzea eta claro, hori makinaren aurka jolastea. Jolastema duzu. E, Beste jokalari narka jolazten bat duzu, segurenik e, ordeintzen duen bat aurkitzen baduzu, duzu, hor e, gelditzen zea. <laughs> hori ingelesak pay to win deitzen diete ez, e, orde, e, ordeitzen bat duzu, irabazten duzu. <laughs> da kasuanetan, ba, e, UFL joku berri honek, futboleko joku berri honek, e, pixkat, hori e, aldatu nahi du. Hori esatzen dute. Hori esatzen dute behintzat. <laughs> Egoazen? Gara txaiakoza, bera iekpenak, bai. Ba, bai, bai. Probatu Hori eh, da. Probatu hortez dugu esango. Hori da. Beste zer, baina bai, hori esatzen dute, eta printzipioz ba, bera iek ere, ba, futbol, jokoetako jarretzaiak dira da, eta guztatuko horretzaiak ela, ba, pixkat, e, berdintasun, pixkat ekar txea, eh, mundu Hori da, hori da. Eta guk badakigunez, e, oza, badakigu, ba, e, zuei guri bezala, ba, doainiko jokoak gustatzen zaizkigula. Eta ordon ba, <laughs> berri honekin erekin nahi genuen, ba, ba, ez dakit, garrantzitzu eritzen zaizkigulako, zer ba, zuen datorren bizioa hemen aurkitzen duzute. Hori da, hori da. Eta bueno, ba, ba badakizute, egoindikan ez da, usta, ez dela datarik e, argita, argitu edo... E, momentuz, ez, eh momentuz gunean bazurrei meja jartzeko aukera ematen dizu eta ba berriren bat egoten denean ba beraiek zaituzte. baina momentuz bari pa ba kezute ba, orain e, ba, bueno, garatzaileentzako e, feria, feria bat ospatzen ari da eta bidijoko au pizkat eh argitaratut bueno argitaratu ez, e, ez aterako dutela Eta ba doaineko joko hau pixkat A, atzean uitzita be, e, gaur beste bi doaineko joko ekartzen zaituztegu kasu honetan telefonoetarako. Hori da. Horidan beraleetik ba bueno, gero eh aipatuko dut eh, joko aukeratzeko nire metodo esos sofistikatua. Ba, no bueno, gaurkoan eh, Idle RPG, edo, bueno, RPG alfer bat, e, alferra bezala itzulilitekena, e, karri dut, ba, bueno, e, batai automa e, borroka automatikoa gehiten dituen joku horietako bat, e, Brave Dungeon izanekoa, eta, bueno, ba, hori, e, sorpres, e, aurrera dut, espailer bezala, ba, sorpresaneko pozitiboa izan dela. Osondo, ba, batetik orduan Brave Dungeon eta bestetik nire kasuan da Pedro. E, Pedro nire laguna. Eznek joku bat ekarri dut. Eh batzuei agian entzuten zutena, ez dakit. Eh ba bueno, ba em ezaguna zuez, zeren, e, joan den urtean ba, ba, izen bereko joku bat ateratzen beste plataformaetarako. Eta kasunetan ba, telefonorako moldatutako bertxio bat edo, bueno ez, moldatutakoa ez, beste bertxio bat, atela dute, eta hori e, zango da nik analizatuko dudan jokua gaur, Maifren Pedro. Beraz, mm -hmm. e, sarrera egina, ba, joango gara, kasunetan, e, Brave Daniel tarte dute. Bueno, ahora va vamos a ver cómo se trata de un juego de los juegos de juego. Y ahora vamos a tekin, eh, nice. y, eh, brisola, RPG eh, en inglés, RPG va al cerrar y, senaja, y se va a hacer una buena. RPG automático va a ver, ¿eh? ¿Y tú te lo dices? Porque, claro, el inglés da a las teleras es Eta kitu, ez es kelen que gombiatun delta Alferra da loko zerraite Bai, bueno, bai, eske que bai, bai, claro, bai Bai, eh... Kasunetan, bai, bai, bai, alferkeria Edo, alferra eh, Describa apena erabilidaditake Segura eski, bai? Que bueno, bai, jarraitu Barrakatu, barrakatu Bai, bai, eh, ondo dago, ondo dago Azkenean, bai, bueno, niko horrela Itzuli dut, horrele abkitu dut alako Baina, bueno, azkenean Joku hauetan, bai, borrakak Automatikoak dira eta ego heroiak lortzen eta taldea hobetzen ba kontzentratu gaitezka eta piskat horregatik ba automatikotasun edo alferkeria horri aipamena Claro explica tu zertan datza, tu gendeari piskat eh borrokatzen ez duzun joku batean eh jolastearen eh hasta que entretenigarritasuna edo Nena. Ba, Jokoaren helburua ba, printzipioz da sei eroiz osaturiko alik eta taldeik indartzuena, osatzea. Eta jokuak kasuanetan ba, joku mota ezberdin asko eskaintzen dizkigu eta horra, bueno, horrela egitea da pixka erronka. Mm -hmm. Taldea hobetzeko bide nagusia, heroiak ba, behitzea, da, bueno sut hey zurpenar gire gabe dortetarako tamon edo inbokar, bueno, invocar eh, bai no te leds tamon estamos in modu edo asko aurkezten dizkigu e eh, historia nagusia da jarraitzea da litzarteke bat E, momentu bako itzen, ba, batean edo historiako parte batean ba, mapa bat irek zaigu automatikoki. Zan nahi dute nik jolazten bat edo, da jarraian zuneratzen ba, nivel nibelberdera jolazten bat duzu. Joku, jokuak automatikoki mapa ba, berezi bat sortuko duzu horrela esperientzia. Exclusiboa izateko, eta horrela ezin naiz niri zuratzeetik juan ezaten bidea e, aurkitu dezakezu, etxai hau edo kofre hau e, jute mazaren mendik ezkerrera eta gero aurrera. Bait. Mm -hmm. Eta ez, e, zure mapa gure ezberdinak izangoan ordoan. orduan. Bait, pixkat e, nolabiteko, ba, ba, e, main joku baten mapa desplegatuko balitz bezala ez, agertzen da? Ba, egutxo Eta guk mapa horretatik, ba, ba, bide ez berdinak ditugu, eh, mapa nahiko mm -hmm. simplifikatoa da, ez da mapa komplikatu bai, bat. Oso, oso, oso simpliak diregai. Eta atzarekin ikututa, bertso ba, nahia, ja, ba, eh, kasi jaurretara mugituko da. Hori da, baina ez daukaz un mugimendu limitera, ez da mugitu zaiz, ezken nahi duzun guztia. Uhum. Eta azkenean el burua izaten da normalean, ba map, map, map dauden eh, bal, baliabide guztiak, edo eta etzai guztiak eta bueno, ba daude eh, eh, no, no da matmorro, ez dut zeit, Bai, bis eh, bai, eh pastekit ez, bai. bai, eh modo eh, yeah. labirinto antsokoa. bai, bai, hori da labirinto. Bai, bai. Ena, eta hori eta horretaz gain ba bueno pixkat e, ez berdin tasunado bichitasuna dana joko honetan da eh mapauietan mehatxeak aurkituko dituzu eta mehatxe bakoitzean ba ezberdinak lortu ditzakezu chanponak, esperientzia puntuak, ba gero e, objektuak inventarioan E, ba gure heroi ekipatzeko eta, eta baita ba, gemak ere lortu ditzakezu eta, eta hori da ba nivela zigotzeko, ze gu, gure heroiak niveles zigo gar baina gure gure kontua edo gure pertsonaiaren niveles zigo gar dugu. Horrela ba, jokuko E, modu eta tales ezberdinetara pasal izateko. Orduan, e, ba, esan bezala ba mehatze horiek e, egunero ba bagara eta egunean zehar ba momentu ezberdinetan hartzen bagara. gara, ba baliabideak eskainiko dizkugu, ba, ba maila sibala e, mapa ezberdinetarara pasatzen ba naiz eta bakoitzean aukera daukatu Eh, mehatze horiek eh, nolaz bai konkistatzeko, eh, txaiak garaituz, eta mm horrela -hmm. ba, ziurtatzen dut gero eta txampon gehiago eta gero eta esperientzia gehiago jazuko duala. Claro, eta e, gero txampon eta, eta mm, ba, balia bide guzti horiek eukita horrekin zerregin bai. daiteke. Ba e, txamponekin eta, bueno, ba, e, pixkanaka, ba ere e, e, eroien fragmentuak eta horrela jasotzen ditugu eta gero, ba horietako ba, zenbateko bat lortuz gero, ba fragmentuaiek heroi e, berri batean bihurtu ditzaik egu mm -hmm. eta, eta gero, ba, e, aipatu dugun, ba eroiak deitze horrekin Horitik ba, batzu batzun beretzin beretzin batzuk jasuko ditugu eta ariekin ba, eroiak lotu ditzakego Eta noiz behenka e, Hiztoria e, joku honen, sartuko ba, naiz pixka e, positibo, negatiboen e, alderibata ipatzen Zer e, esan daiteke joku hau dela nika horkitu duan joku errexenetakoak azteko Mm -hmm. Eta pasada bat, o sea, lehen jola soruan berrogei erre errean niveleran nioigutzen zaraia. Eta aukera daukazu hasieran e, zuka aurkitzen duzun e, eroi rangoa da, izar batetik, e, eta, bueno, izar batekoak eta hiru izarrekoak ez zitu zuia ja, ezertako erabeliko. Mm -hmm. Baina bedo, lau eta bost izarrekoak, eta relativo que irresia da eh postizarreko eroiak lortzea hasieran. Mm -hmm. Hori da gauza positiboetakoa eta bueno, jokoan aurrera ina dela, ba zu potentzalarak entrenatzen eta horretarako balio dute ba pisat balea 20 horiek, baleagida eta esperientzia puntuekin, ba jongo naiz nere pertsonalian ibele zigotzen eta abidez, ba E, esan bezala ba, asiedadako ba, izar bateko doiru izarreko e, eroiakia ez ditu dela baina horrek egiten duen berdintasuna da, e izar bateko eroiago balin bada hogei garren niveleraino izango da bakarrik, bi izarreko aldinbara e, da berrogei garreraino, eta horrela juango da, irukoa irubro geira, laukoa lauro geira ino, eta bostekoa egun garren niolea ino, igualitzango da. Orduan, orduan, nolaz bait, joko honetako lehenengo barrera bat aurkituko dugu hor. Ah, Zerzan bez, bezala, e, erresia da e, bostizarreko e, eroiak lotza hasieran, eta, bueno, eta pixkanaka, ba, jolastuz, eta esperientzia, eta Eta txamponak bilduz, ba, jun ahalko gara ba, igotzen, nivelez igotzen jok, e, gure pertsonaiak. Eta edo garren edo lagarren egunean, jagutsu gara gara ekipo guztia egun garren nivelean. Baina hor, hor da, ba, pixat, e, gainditzeko edo horrea palsua emateko zailtasuna sortzen dela joko honetan. Zeigarren izarrori lortzeko Behar dugu, ba, gure eroi horren beste kopia bat Eta horretaz gain, ba, joko honetan e, eroiak e, bost Bona bueno, boste dozei, mota berdinekoak izango dira Gizakiak, el, elfoak, horkoak dira boste dozei Eta gero bapisik eta argitasuneko pertsanaiak, argitasuneko pertsanaiak eta gure ba, pertsona joriz eh, motaz den kontudan hartuta, ba, orkoa linbada esatzeareko, uh -huh. ba, behar, behar dut nire jokalagio eh, eroi horren eh, kopia bat gehiago, eta horretaz gain beste lau pertsona eh, bostizarrekoak, eh, mota berdinekoak, orkoak ere, eta horrekin aldut segarren izarroietara pautzua eman. Hmm. Eta horrein goz, ba, pertsanai bakarra daukat e, aipatutako zeigarren izahar horrekin eta hori aurkitzen duzu pixka bat barrera hori esan bezala zailtasun horadgi, pausa hori emateko jokuan azkenean jokoak pizkat nolabait behartzen zaitu, ba pein eta pizkat eh farmer, e, farming daitzun saiona ez, Hor Eh, ba well, e, bono, ba, bueno, ba, tartean, zeren ba, bueno, ba, pertsonaia yeah. ba pizkat eh mugituko duzu, baina azkenean ba, ba borrokoak ba, bakarrik egingo ditu. Eta azkenean, bapiskabat, ez, hortikan ba, balia baliabideak lortzea, eta horrekin ba bapiskat eroiak e, indartzea, edo e, eroi berriak lortzean, ez da? Horri da, Hori da. Eta gero e, monetizazio sistemari dagokienez, kienez e, aurkitu dana da, bapuna txampon, motazko dela. E, oikoenak dira txamponak e, eta gero esperientzia esan bezala gero tiketak e, gure eroiak deitua litzateko eta e, hemak ere eta hemo haiekin ba, Erosial batzutan ba, oferta jo batzuk ez alagartzen zaizkigu eroiren bat erosteko mm -hmm. eta hemo haiekin eta gero, bueno, ba ere Tal. aleak sortu ditzakegu beste pertsonekin e, ba, borroka egiteko eta talde horietan ba, ere gastatu ditzakegu gauzak lortzen eh oheteko do baliagarri gehi lorteko ba jema hiek erabiltzakegu Mhm. Mm Eztion nazgarri zait dut e, sait ba piskat hori alderdi ba fishal sistema horren e, Sanbezera txampon mota gehiegi daudela iruditu zait. Ja. Yeah. Eze jokun mot, hori, ba, historian zehar aurrera egiten baduzu, ba lortuko dituzu txampon bontan agusiak. Yeah. Baina, gero adibidez, bago espedizioa izeneko tarte bat, non egunero borruko bat lezakezu. Automatikoki sortutako etxailen aurko eta hor lortuko dituzu espedizioko txamponak. Mm -hmm. Gero, eh, arenan edo, bueno, txapelketa, beste aurkarien aurkako txapelketan ere partartzen moduzu, hor, are, eh, arenako eh, txamponak lortuko dituzu. Gero, bago, este modu bat, non erabiltzen ez dituzun eroiak, eh, izahar gutxiago dituztenak edo, edo ba, horiek aldituzu sakrifikatua eta hor sakrifikizio puntuak lortuko dituzu eta horiek ba, beste goza batzuk erosi ditzakezu. Mm Horrean, -hmm. jutsuz egin, ma ba, pixkat gehiagideela, oza txampon mota edo dela eta azkenan behartzen zaituela, ba, kokumota guzti horietan ia egunero dibiltzea, ba, balea bide bakoitza lortu izateko, eta bueno ba esate aterako expedizio mot, eh, mota foku horretan ba ustut 50.000 champonekin ba pertsonaie leyendas ko pertsonaie bador tu está eso eta horiek eskatzen du ba igual ilabete bat egotea egunero jolasteen jokura joan yeah. ba ba fishkatort lotzen zaitu jokura eh, gauza hoiekin baina bueno eh nebalso chatuko nai fiska hori ba, ba, pro eta kontraak aipatzen alderdi positiboak eta fiskat ez horren positiboak aipatzen bai mesedez eh izan bezela joko mota ugari daude oza, ez dago horren bestea espertzeko aukerarik ze badaude aukerak e, aurrera egiteko bai historian zehar historia nagusian edo taldeago sartzeko beste pertsoneekin batera Ba, beste taldeak e, garaitzeko mm horretaz -hmm. e, gain bakarra duzu bai e, baliabideak lortzeko eta horre borrukatzeko eta eta horrela ba, beste aukera pila bat gero dago autotxez e, ba, Shake joku bat bezala, eta hor beste pertsena jodatzuk erailtzen duzu ere, beste pertsonen aurka jolazteko. Bai, gau e, pixkat, hau ba, auto... fantasiazko shake batean bezala. Mm -hmm. Hau, normalean, e, autotxez, ba, e, jolazteko modu, oza, joku, oinarrizko e, jokutik pixkat, kanpoan egoten den modu bat egoten da. Kaso honetan, kanpoan dago edo... Mm -hmm. Edo nola bait nazten da historia nagusiarekin eta bar. Ez kanpo handago, osea, pertsonaia, juntzaitez gaur ere egiten autotxez aurretan. Mm -hmm. eta baina lotuko zen dituzken pertsonaiaak dituzkete bat zure joku normalean dituzten eh, puntoak edo maia, osea, claro, claro. ez berdinara. Claro, hau normalean egiten da, zeren, ba, bueno, ba, askotan badao, ba, zure agian ba, joko horretatik ba, modu bat interesatzen zaizu. Eta e, ba, modu horretan ba, pertsoneak asko indartzen badituzu, ba, batean beste modura sartzen zera zure kontu nagu zearekin, beste e, jokalari, o, bueno, modu horretan oso honak diren beste jokalari batzuekin ba, jartzen dizute, eta ba, ba, batean ikusten duzu, ba, ezin duzula, ez ergin, ez dakizu lago modu horretera jolasten, Eta gainera claro mm -hmm. ba, ba, jokua obez o oh, modu hori hobe ezagutzen duten e, jokalarik ba zoraski ba paliza bat emate dizute eta mm -hmm. peskat ba nolabait ba, jokalariak horretatik e, salbatzeko edo Bai bai orrika bai, bai. eta bueno aldez positiboan ere ba, jokua sirati ba oso da, eta le hipotoan e, zelabostiz ba, harre koroiak hasieran lortzea ba, oso osorrixa da eta, ba, bueno, asiera batean behitza le lehen egunetan aurre egitea eta talde hau bitzea ba, nahi da eta horrek, ba, ere, ba, narlatz, ba, jarraitzera ba, animatzen zaitu hain batean, ba, mm -hmm. ikusten duzulako, ba, aurre, jokua aurrera egiten duela, baina esan bezala, ba, eta hor ja, pasako nahiz pixka alderdi negatiboetara, ba, segarren izarretik aurrera, bazaila da, aurrera pauso hori ematea, eta horra ba, esan horra iteko barrera bat aurkitzen dugu eta eta hor hor aurkituko dugu ba zeltasun bat eta eskatuko lego dutu eskatu duen bezala da eta jarretzea ba maila igotzen eta gure aldagun puntoraino ba gure heroi hobetzen Mhm. Mm Klaro, zato okay. moduan eh, ematen du eh, klar, Eriztan dela momentu bat, ba, ze, zazpi izarretako, ba, eroiak aukitzea, ba, beharrezkoa izaten dela, zazpi edo gehiago. Zei izarretak... Or Horrela egin dezak ez eh, Gero, eh, baina em emendoa beste eh, alderdin negatiboetan pixat, eh, kontua da, aurkariaren nivela eh, izan per benetako pertsona, eh, izan eh, makina, Ba, oso ezberdina da, eta, eta oso zai, o, irreala edo, edo arraroa da, azkenean zu egun egun nivel, garren niveleko eroilekin egotea eta berreun garren niveleko e, altkari batean nautka borrokatzen egotea, pixka eta egiten da, oso. Ez, ezakit pixkan da azgarria da egiten da hori ere ja yeah. ze bor, borroka batzutan e, esan bezala ba, makinakoak baldin badira ba pixkanaka ba, juten batzara aurrera egiten jokuan zehar e, mapa ez gara hitzen dituzu eta juten zera aurrera egiten mm -hmm. eta ba, batean ba, eta, eta hori joten da aurrera igotzen ere e, saltasun hori Bai. Baina, batean nire galdituen naiz e, Ia eroi gehienekin egun garren nivelean Eta jarraitzen dut Eta beste etxaiak historia moduan ba, Egun da laudo gehi, edo Ia berregun garren nivelean daude Eta ni jarraitzen dut garaitzen Osa, esan nahi du Baina, badau, badauka gala maia gehiago aurkari baño, Baina, zaila da, ba, jakitea Ze, ze puntura garaitu dezakezen aurkari bat Ja, eh, nivelez berdintasuna horrean handia denean. Bai, ni, bueno, eh, joko honetara justo, ez dit, azte honetan ez dut izan aztirik, ba, ba joko zure jokura jolazteko, ba, normalean pixkaat izaten dut, baina eka azte honetan, ba, bueno, azte honetan, ba, nolabiteko eh, lanarekin zerikusiek zuten, eh, ba, ba, bueno, gestio batzuk izan ditut. Eta, eh, bueno, eh, joko honetara ez, baina eh, ni goratzen dut, eh, bueno, duela gutxi honintzen jolasten. E, Idle Champions izan adu, eta pixka da e, Dragones eta Madmorra zen e, frankizian horrelako e, ba, joku bat garatu dute. Eta pixka joku horrekin nekan, e, ba ez dakit, zentsazioan e, hon, e, bai, aurrera egiten dut, baina ez dakit zergatik. <laughs> Denbora pasa bezala, baina e, ez dakit zergatikan zeren. Azkenean ba iristen da ba ez dakit ez da kasu honetan jokoak ez dauka e, ojor astoen joko honetara ez dauka e, historia bat. E, Dani on jokuak jokoak badaukan en, pizkat enkantzatzen duen historia bat edo? Sí, historia oso arina da eta mm -hmm. ba, bueno, ba RPG tipikoen ba hori uh, ja bakuten nahi, gutenaiz eh eta eta bueno eta horrela mapa orbitzetik aurrera egiten, dut naiz Eta gero ezbaitagiri gustatu ere ba hori historia nagusian ba hor lortzen ditugula baliabide gehienak. bai right. e, historia nagusian e, aurrera egiteko normalean eh mapa retibo estera pasatzeko post nivel eh Gain ditu bat ditut, e, igo bat ditut, eta, eta ez da beti errexean, eta or, batez ere hori ba, zure e, pertsonaiaren nivelea igot, igotzen dena ala, ba, gero eta zaila gara ba, nivelak igotza. Mm -hmm. Eta orduan duan, ba, gero, eta urrengo mapara joateko, ba, irroi eta mabosgarren nivelea nago, urrengo ingorako, laurogei garrenean egon beharko naiz, eta batzutan behar denbora bat pasatzen da, noan e, baliabideak hori ba, automatikoki sortzen ditu jokoak, baina igual denbora pixatitzen behar dut, baliabide horiek lortu eta horiek ba, beharrezko nibel nive, horretari gotzeko, hurrengo mapara pasa litzateko. Klaro, ba, e, olako jokuak beti, ba, dirua ez, o, bueno, normalean dirua ez, baina, e, ba, denbora eskatzen dintzute. Kaso honetan, ha, e, ba, bueno, punto pozitiboak eta negatiboak e, argitu dituzu, e, nota faltatzen da. Bai, ba, egitezen oso, oso nota pozitiboak jarriko nioz, haurtze bat emangon baina uste dut azkenean azaldu duanean eta gauza negatibo desente agertu direnean, Ba, zazpi bat emango diot, osea, badu eta esan bezala... Ba, ...bueno, guztatu zailana da, e, aipatzen ari garenean, free to play, fair to play horrekin... ...ba hemen bai dago aukera ordaintzeko eta ba, igual eroi batzuk lortu ahal izango dituzu... ...baina ez dizu horren besteko abantaia emango e, ordaintze horrek... Mm -hmm. ...eta hori guztatu zail, baina ba, esan bezala... Ba, ekopari chatxi ta egotera igualez bueno igual es chatxitas eh eh ez, e, e, ez badagozu shamdo e, e, mesela svakasunibalori ba e, aurrera iteko historian ba batean bukatuko zaizu zertara kolastu baina ie, egunean bi edo hiru aldiz e, jokura sartzen onbarko zara ba baliabideak lortzeko Uhum. Eta eta horrelai jarraitzeko jokura jolasten Orduan nolaz baita esklabitzatzen zaitu jokua denbora guztia jolasten egoten Bai, bai, bai Ba bueno, ba hor daukazute Dunion Brave jokua e, eta hiertzen e, e, analizia edo e, Kasunetan, e, Androiden doain duzute jokua orain biratzen nahi naiz E, well, ba. eta bueno, pa, ba, erebai Androiden e, ba naiko nota onak ditu, 5 zarretatik la ditu. Beraz, mm -hmm. ba, hor dakazute batetik an daierzen garantia ta bestetik an, gentearen ba, e, ba, bueno, ba, garantia, non, ba bueno, pa ba, temporadari. Eh, ba, denbora sartu 10 zaio kezue ta ta bueno, segurazki entretenigarria egingo zaizue. Eta... Mir zaten doena da, igual denbora bat ez, ozaz, pentsa da urtetan zer arko alazteko joku bat dela. Baina, mm -hmm. azten bazara, lehengo asteetan enganxatu egun en gozera eta... eta bono ondo pasareza ezak zu jokuan. Igual, eh, joku hauekin... Eh, kontua da hori, bat, txipa pixera eta aldatu eta, igual, bat, pixera ez zartu enbroi e, horretan edenbora guztian jokura eta iabeat obligazio bat bihurtzea jokoa baizik eta bueno saietu ba, aldu zunean jolazten eta horrela ba, aldu lortu eta horren egin jokuan eta oh, bitxikatu hori ah. batzutan jokua hauekin ba, diversio elburua galtzen dugu eta sartzen gara espiral batean on, E, Denbola guztian egon balgarra sartzen eta gauzak e, balea bideak e, lortzen horbetu mm -hmm. alizateko eta horrek egiten du pixkaat ni uste dut jokuaren erburua dela ondo pasatzea azken batean. Ba pixkaat eh okertsenu gutxorreta. Bai, bai, azkenean ba hori, ba, ba, ondo pasatzeko, ondo pasatzeko jorazten dugu eta eh honetan ba bueno, daierze ke sa modura ba eh ba baterako ba, ondo dagoen joku bat da baina entzaitezte ba ba ezakide ez eta ba, ikusten dut zutenean ba eh, nahi baino denbora gehio eskatzen dizuela ba, mi joikakuko daukazute Android Playen oh, yeah. e, dendan eta pilo bat doain, beraz ba bueno, ba alternativa pilo bat izango dituzute. Oso ondo. Ba, hor zenu, e, zenuten zenuten Brave Dungeon jokoaren analisia kasu horetan separado dere bate eingo dugu eta horren ostean ba nere tartearekin joango gara. Eta, lehen esamezela, banere jokua e, Maifren Pedro izango da. E, Maifren Pedroen historia, baneko simplea da. Pedro izeneko platano bat agertuko zaigu. Eta, ba, gaizkile batzuk bere familia baitu dutela eh, kontatuko digu. E, laguntza eskatuz, hauek askatzeko hortik aurrera, ba, bere familia askatzeko akzio, akri, akrobazia eta tiroak dituen e, historio batean murgilduko gara. Mai ba, Maifren Pedro, eh, joan den urtean eh, kaleratutako eh, joku India izan zen, eh, barak bueno, ez eh, ba, dute, eh, garatzaile independiente batek ateratako jokua. Bertan, Pedro izeneko platano imaginario bat agertzen den zaigu, eta garrantzi handia ez duen argudio baten eh, bitartetik. Eh, bidean aurkitzen ditugun eh, pertsona guztiak hile ingo, egin beharko ditugu. Mai Pedro entretenimendu umore eta mekanika finetan oinaritzen den jokua da, ba denbora pasa entretenigarri bat. Skeiniz eta kasu honetan telefonotarako bat, moldatu den bertsio bat e, atera dute, e, moldatutakoa ba komilla tartean e, jarri dut, zeren ba, bueno, ba istorioa ezberdina da kasu joku originalaren spin-off bezala ba, funtzionatzen du. Eta, ba, bueno, kasuan eta beste historia kontatuko digu eta bidetikan, ba, bueno, e, puzleak ere bai apur bat simplifikatuko dira. pantalla baten kontrola alik eta erosoen bihurtzeko jokuak mekanikaz berdinak eskaintzen dizkigu, ba azteren, ba normalean, ba mapa batean e, jarriko digu eta mapa horretan, ba, ba pedrok Platanoak kontatuko gaitu ba, ba hemen di, mapa honetatik e, mugitu bartsera ta e, tipo guztia kill ber mapa garaitzeko mugitzeko mekanika huik, ba, e, errodatzea izango da batetik atza pantaiatik e, mugitzen dugula ba, lurretik gezi bat agertuko zaigu eta hau eginda bat xirihuelta bat egingo dugu lurretik ezakik xirigultea euskarazkoa da berdin zait e, ba, bidean ba bidea aurkitzen ditugun oztopoa altuak saihesteko Bestetik ere bai ba, salto egin halko dugu, kasunetan atza mugituz, e, gezia horrein e, kasunetan lurretik ez, baizik eta airetik agertuko zaigu, parabola bat eginez, eta askatzen dugunea, ba, pertsonaiek ba, agertu zen parabola horretatik ba, salto egingo du. Eta gainera, ba, ez, e, aukera ematen digu, non e, ba, pareta batera salto egiten badugu, ba, batean ba, pertsonaia hor geldituko da, segundo batzuetaz, ba, noraiteko ba, matriks denbora bat agertuko zaigu, Eta e, horrek emango digu, e, aukera ba, ba, e, pasillo vertikaletatik salto egiteko, alde batetik bestera, ba, paretak igotzeko, eta bar e, beste mekanika nagusi bat, ba, tiro egite ezan goda, e, kasu honetan, ba, atzarekin pantalla ikutzen duzunean, e, ba, pertsoneak tiro egingo du. Pertsonaek pi pistola ditu, bat esku bakoitzan beraz, ba, e, normalean, pistola bakoitza atz batetik kontrolatuko dugu. Eta gainera, ba, lehen esan duan denbora hori, ba, tirako atzerakoan, ere bai, e, agertuko zaigu. Airean e, tirok e, bueno, salto bat egiten badugu eta gaizkileak agertzen badira. Ba, e, Guk pixkat denbora geldituko da, eta emango digu aukera, ba, gaizkileak e, tirokatzeko, eta bar. Eta azkenik, puzleak agertuko dira, eta pixkatea izango da, ba, joku honen muina edo. Berez ez dira puzleak baizik eta e, mapa guztiak edo pantai guztiak puzle e, moduan planteatzeko aukera ematen digu. Batetik, ba bueno, ba, simplifikatu alde zakegu eta apurka-apurka mugitu eta mugit, mugitzeko okera ematen digu. Eta, ba bueno, aurkitzen dugunean tirokatzeko aukera izango dugu. Baina bestetik, ba, e, ba, kombo modura edo planteatu ezakegu eta alik eta mugimendu gutxien e, erabilial ditugu ba, ba nora diteko, tiro balet bat e, sortzeko, bizka, eta, ba, hori ba, Matrix referentzia jarri dut, baina nire bai, ba, txou junfaten pelikula batek antza eman ditere bai, edo, edo horrelako, ba... Ai? Adibidez, Deathpool eri goratzen iskatu. Bai, Adibidez, Deathpoolen zea hori ez, no? Ne, ba, bueno, saltoak eta barregiten ditu, akrobaziak egiten ditu, eta bidean, ba, jendea tirokatzen du. E, kasu honetan ere, bai, gainera, ba, jokuak erlojuaren aurkako e, modu bat eskaintzen digu, eta kasu honetan, ba, ba, ba, bueno, alik mugimendu gutxien erabiltzea eta aliketa azkarren joatea, E, ba, punto gehiago emango dizkigu eta kasunetan, honetan ba ez? jokoak ba, ezakitez, jokuak, ba da, badaka beste aliziente bat eta ba, ba, bueno, honekin ba, pikatu nahi bagera, ba, aukera emango digu eta nahiko erraza da gainera esaten eh, eh, eh, eh, dizuet zeren ba, bueno, ba, ba jolasten nahi z dela sei lasai ta bat patean ikuste duzu ba hiru eh, izarretatik ba eman emandizula Eta badakasun, ba, bueno, aurrera pasatzeko gezia edo mapa berriz jolazteko gezia. Orduan, ba, bueno, ba, ba, pikatzen zaitu. Pikatzen zaitu, eta gainera, bari esamezela, ba, ba, puzle moduan pixkat planteatu dezakezu pantaia bakoitza, itza, eta zakit, oso entreteni garria iruditu zait. Gainera ere bai esan behar da, ba, e, ba bueno, normalean, hasieran batez ere, ba, aurkituko ditugula oztopo, pixat, e, oztopo altuak, eta kasunetan bat txiri bueltak lurretikaren inbarko ditugu, e, lurrek oztopoak, salto egiten e, saiestuko ditugunak, eta aurrera ere bai aurkituko ditugu, ba, ba dibes Tirolinak, edo, ba, karroak, e, ba, ez dakit ez, kamareroak erabiltzen dituzten karroak bezala, Eta beraz, ba, hauek erabilia alditzakegu, ba, ez dakit, ba, karro bat aurkitzen badugu, karro batera saltatuta, e, ba, saltoaren indarra erabilita karroak aurrera egingo du, eta beraz, e, eskailera batetikan bera e, jaisten hasiko da bastante azkar, eta guk bidean, ba, jendea tirokatua aldezakugu. Ba, beraz, ba, ba, ez dakit, ez, alternatiba ez berdinak e, e, eskaintzen dizkigu, ba, jokuan ondo pasatzeko. E, Jokoaren helburua, bazkenean, ba, ba, piskat, historian kontatzen diguna da. E, Pedroren seme eta emaztea askatzea, eta horretarako, ba, fase guztietan zehar, aurkitzen ditugun gaizkile guztiak tirokatu barko ditugu, eta ba, bidetikan, ba, puntuak e, irabazi barko ditugu, zeren, ba, bueno, iritsikoa montu bat, non... E, Izar ez gu behar baino Izar gehiago lortzen Ba, seguraski fase bat e, fase bat edo bi errepikatu barko ditugu Izar gehiago e, ba, bueno, puntuazio bea lortzeko eta bidetikan ba, Izar gehiago lortzeko eta beraz, ba, aurrera, jokuan aurrera egiteko E, monetizazio sistemaren aldetik e, oso-osimplea oso da. Kasuenetan e, jokua Devolver Digital e, garatzeiaren, bueno, e, garatzei ez nola da, editorialaren joku bat da. Eta, esan ordenagailuan ba, ordenagaiuan e, kaleratuzen joku baten e, moldaketa da. Eta, kasuenetan, ba, ba, esan bezala, oso-osimplea da jokuak e, iragarkiak ditu. E, Pantaia edo saiak erabakoitzen bai, Pantaia e, garaitzen badugu edo Hiltzen e, baga gaituzte Ba saiak erabakoitzen Aurretikan ba, iragarkiak agertuko dira Eta kasunetan ba, e, ba, bueno, Premium modu hori Bakarekan izango da ba, iragarki hauek kentzeko Eta bidetikan ere bai ba, Denboraren aurkako e, Modu hau desblokeatzeko Baina eh, joku guztia eh, garaitu dezakezu arazorik gabe doan jolazten. Eh, gustatu zaidana, ba, partida oso entreteni garria da. Azkenean, eh, ba, hori esamezela, ba, niri pila bat ba, Hong Kong zinearen pelikulatara, eh, ba, pelikulak pelikula gogora ekarri duzkit, eh, da herzak adibidez, Deadpool pelikula haipatu eh, du, kasune da ba, oso antzekoa eta azkenean ba nolagaiteko ba, hori ba, ba, koreografia eta tiro eta saltoen e, ba, ba, bueno, ba, ba, mugimenduak nazten ditugu eta azkenean ba, oso oso entretenigerria da eta oso ezagut ez dakites, oso erakargarria beintzat e, gainera ba oso azkarrak dira azkenean fase bakoitza ba, segundutan egin dezakegu ba, berrogei, 40 50 segundutan E, luzatzen bazaigu, ba, agian minuto bat, edo bi irun, irain, iraun duko digu ba, fase, bai, fase, bada, fase bako itza. Uh -huh. Eta azkenean, ba, ba ez dakit ez, ba, autobusai itxoiten duzun e, momenturako ba, oso joku aproposai iruditu zait. Azkeneko, pentsat jolastu ditun, azkeneko jokuak, pixkat e, pan, partida luzeagoak e, ez dakit. Mm, eskatzen zituen, baina bai... E, partida luzeagotan gehiago disfrutatzen zenun, eta kasunetan ba, partida motzetan asko disfrutatzen den joko bat da, eta esan bezala, ba, ba, ba, ba, bueno, ba, pikatzen zaitu zaitu nez, ba, ba, ba, momentu batean autobusaitxoiten egin zarela ba. e, fase bat jolaztuko duzu, eta justu autobusairizten denean ba, ba, bueno, ba, ja mapa bukat duzu, eta autobus barroan beste fase bat, edo berdina jolaztu alde zakezu, beraz, ba hori, mm -hmm. esan bezala oso pantalla motzak dira, eta oso oso azkar jolasten da. Eh, gainera beste aldemos bai. Mikel de la 89. Bai. Eh. O sea, da pikatzen zarela eta horregatik sartzen zara igual e, puntuazio berbat pasatzen pantalla horretan. Bai. Baina aurrera egiteko ez dizu inolako eh a pantalla puntuazio OBA eta lortzeak kontaia horretan. Ez, ez, azkenean, ba, puntuazio OBA sortzeak, e, ba, bueno, ba, puntuazio OBA dizute eta ez haitu inorrekin konparatzen, ez da olako, ba, ba ezakit, ez dakit, ez, klasifikazio sistema bat agertzen non zuk x punto lortu dituzun eta bar, e, hori da zuretzako. Eta gainera, oso simplifikatu da, zeren, ba, bueno, ba, puntuak ematen dizkizu, eta... Eta, klaro, punto oiek, depende zenba dituzun, ba, izar bat bi edo hiru lortuko dituzu. Eta, klaro, zu, zure buruan, ba, gian iru, ba, ez dakitaz, bi, bi zarterdi lortuzu, baina zure buruan bi izar dira. Eta, gian ia ia iru lortituzu, baina zure buruan bi izar dira, eta gainera ikustu duzu, justo, e, ba, ba, oso mm, distantzia txikira gelditu zarela, ba, iz, iru izar lortzeaz, ez? Eta ordoan ba, hori ba pikatzen zaitu baina ez ez dauka berez ez dauka e, ez dakitez, e, alde positiburik ba, jokua puntuazio txarrekin garaitu aldezakezu eta ez dago arazorek jokuak ez da ez, ez dizu ba ez dakit ez eh e, horregatik gainera ere bai ba, ba, bueno, ba e, fase alternatiboak edo, edo ere bai ditu E, ba, esan dut bakarritoak eta eskalerak eta olakoak tirolinak sartzen, baina nerebai badaka fase bat adibidez, ba, e, moto bat gidatu bar dugula, ba, no, e, no, jokua 2 mugitzen, e, ba bueno, eh pantailatetatik, ba mugitzen zera, baina kaso honetan, ba, moto zigiltzen sairen 3 ibiltzen den joku bat izango da. Eta ba, motoarekin, ba, berdin egin behar dugu, ba, motoan orkitzen ditugun beste gaizkileak tirokatu barko ditugu. Motoarekin salto ba, ostakuluak garaitzeko eta bar. Eta ez dakit niri asko gustatu zait, ba, pixkat e, pentsatzen dut oso ondo nazten duela. E, fase, fase normalagoak edo ba, bueno, bi-dimentsiotatoko fase hoiek eta gero ba, puzle pixkat komplikatuagoak sartzen dituzten fase hoiek. Edo, adibetz, ba, motoa sartzen duen beste fase horretan, ba, ne, oso horrek iruditu irudituz zait jokua joku kasunetan. Eta gainera, ba, beste, e, beste punto positiboa bat ere bai, e, kontrolak izan dira. Hago argitu bar dut, pila bat kostatu zait kontroletara e, ba, nolabait ez, oitzea. Baina, mm -hmm. behin noituta oso zehatza iruditu zait eta batez ere ba pantaila handi batekin jolasten baduzu ba telefono baten pantailaekin ba 6 7 atzoeteko punta eh pantaila batekin jolasten e, ba, izango da kristona oso oso, oso oso zehatza iruditu zait kontrola eta ba, fase, fase batzuetan ba, behar izango dugu ba o, o, kontrol zehat hori Eta azkenik ba, beste punto positibo bat izan gondar, e, ba, bueno, nahiko joko luzea iruditu zarela, luzea komile dartean, hogeita mazazpi fase ditu, eta esan bezala, ba, e, minutu batean e, garetzen dugu fase, fase bakoitza. Baina, ba, bueno, azkenean, barrietate bat ematen digu, jokuak ba, kontuan eukitzen du, ba, azkenean, fase bakoitza bi iru edo lau aldiz jolastuko duzula, zurekin pikatuko zarela eta bar, Eta azkenean, bat ba, ba ez dakit, iruditu zait, kasu honetan oso, oso alde positiboa dela. E, eta goazen, ba, gustatu ezkidean puntuekin, e, kontrola batetik, esan bezala asko gustatu zait, eta oitzen zarenean, kristonako kontrola iruditu zait, baina oitzen zaren arte, lehenengo ba, bosei faseak, iristean momentuat, frustrante egiten dela, zeren Salto egiteko e, mekanika edo lurretik ba, lurretik antxiri buta bat egiteko mekanika. Ba, e, ez dakit mentalki hau behatzak ez dute askotan e, diferentziatzen eta eta agian salto egin nahi duzu eta zaizu automatiko ateratzen eta polikiago joan barzara hau... Guztatuko lehitzak egin bentsatzea ba, nola behiteko ba, zailtasun kurbarekin e, zer ikusia duela eta azkenean ba, jokoak pixkat bideratzen zaituela lehenenko fasetan poliki joaten. Baina hori e, esamezela kontrola ona iruditu zai, baina e, oitu nahizten arte ba, oso kontrol zai agiten zitzaitan. E, Bestetik ere bai, e, ba, e, hau, bueno... Nun, jokuan jolazteko ba ez daka, daka zerikusirik baina historiak ez du aurreko jokoarekin zerikusirik, aurreko ordenagailuko jokuak historia bat dauka eta kasunetan, esan bezala spin-off bezala e, funtzionatzen du joku hau, beraz ba, aparteko historio bat dugu eta pixkat, ba, ondo pentsatzen dut ondo e, e, egongo litzatekela ba, nola baiteko e, historia printzipalarekin edo nola baiteko E, lotura bat egitea ez modu batean, baina ez du egiten. Beste guztatu gusta, zaitan beste gauza bat da, eta hau bakoitzak ba, gustatu zaionaren edo ez zaionaren aldean sartuko du, e, ingelesak esatu dute, easy to play hard to master ez. E, Errezak jolaztea, baina zaila nolabait e, menderatzea edo. Eta joku honek hori ba, dauka, batzutan frustrante egiten da, E, iru, izar, iru izar lortu, oza, puntuazio maksimoa lortzen, saiatzen zarenean, ba, ba ezakitez, e, amar puntutora gelditu zaitezkela, eta horregatik ba, ez duzu puntuazioa iru izarrak ez dituzu lortzen. Orduan pixkat frustrantea da batzuetan, bat, bat eta batez ere, ba, bueno, ba, denbora ematen badiozu, E, ba, segurazki lortuko duzu. Baina, e, ba, kostatuko zaizu eta kostatuko zaizu... E, ba, ba, bueno, kasu honetan, guztatu zaidan, azken puntuarekin, zer ikusea duen e, gauza batean gatik. Zeren, ba, bueno, iragarki gehiegi dituela iruditzen zait. Esa, bezala, fase dozaiakera bakuitzerako e, iragarkiak... E, bueno, fase saiakera bat azterakoan iragarkiak agertuko zaizkigu. Eta kasu honetan, bi iragarki dira eta iragarki nahiko luzeak, ba, koitzak gutxienez, ba, hogei segundo irauten duena. Beraz, klaro, ni bizitzen naiz, nire telefonoak eta, eta bueno, na, tableta neukanean eta bar, e, ba, tenak e, bu, e, publizitatea blokaatzeko aplikazeak zituzten, eta beraz, ez neukan araztu hori. Baina kasu honetan, telefono, e, telefono eta on, bueno, joku honetara jolasteko, eta eta bueno, saiorako jokutara jolaztena izenean, kentzen dut, Eta, klaro, fase bakoitzeko agian, jolasteko, ba, berrogei, berroita mar segundo itxaron bardira, askotan agertzen den e, isa hori e, aurkitzea zaila egiten da, zeren oso txikia da, eta askotan ba, izkutatidurik dago, eta hori mm -hmm. ba, niri pix, pila bat aserratzen da, o sea, oza, bi iragarkiak ez ditut e, aguantatzen, eta oh, gainea luzeak, eta isa aurkitzea hainbeste kostatzen dinak, ba, niri hori asko aserratzen dit. Baina bueno, orokorrean eh, oso jogu, oso joku entretenigarri iruditu zait, eh, esan bezala, ezaituena behartzen ba, bere gainean egotera egun guztian, eh, nahi duzuena jolasten zara, eh, ez nahi baduzoterak sartzen eta ja ez duzu ez zer galtzen, bai bat eta bestea eginda, ez duzu ez errirabasten, ezta? Eh, simple eta divertigarri, azken finean Gainera ba, esan bezala, ba neri positibo erdituz zaidan, eh alde hori ba pikatzen zara, zure buruarekin pikatzen zara, e, zaitu konparatzen ba, beste jokalarekin eta bar. Eta gainera ba, horrek bueno, ba, fase guztiak gainditzera eramango zaitu eta jokua ordaintzen baduzu, ba kasu e, segurazki erlojuren norka modu horretara jolastuko zara eta eta esan ba, ba, asko pikatzen zaitu eta jolastera deitzen zaitu. E, baina esamezela ba, bueno, iragarki gehiagi daudela iruditu zait, eta gainera ba, ba oso luzeak orokorrean azkenean ba, sortzi, sortziko nota bat jartzen dio jokuari. Esamezela oso entretenegarria da, baina e, publizitatearen tratamendu hori zait bat ere guztatu. Jokuak e, ba, Google Playen lau izar eta lau izar ditu, beraz ba, bueno, jendeari gustatu zaio eta esamezela doainekoa da eta ba, jokua ordaindu nahi baduzute ba, ba, publizietatea kentzeko eta bar ba, biberrogeita mar balio dut eta nipen txatzen dut mm, dudari gabe pena merezit duela nedi, baina esaten zaituzten bezala ba, niri publizietatea zait bat ere gustatzen eta e, nik ordainduko nituzke <laughs> Eta, mm. va, bueno, va a oizan da Maifren Pedro Jokuaren Nere analizía, es da te duda Batekin edo, geldituzaren Es, sí, es sí, Escucho duano Zait Zaitu horretan, ba bueno eh, Divertida arrea, o sea, historia igual Es da, reingarren zaitu eh, Platano bat, edo Edo, edo gizón bat izan Ba, ba Historia horretara bultazan zaituena <tos> baina... Baina ba... Diberti garria dirudio, hor saltoak ematen eta pixkeat, te ba... Ba, zukexan duz meztela, ba, pikatzan zarela... <tos> ba, ikusten duzela gutxigatik ez duzela pasza... Iluizarrekin, eh, baina, bueno... Buen, nik ikusten gameplaya, ba, pasatu dela la... Eze, oza... Sea, Máximoa... Bai, bai, bai, bai, Nifalaztuko gano, zirrenik e, izar bat eta bi izar bat egin ikonentxezek. Baina, bueno. askotan ikusten ez duguna da, ba, e, YouTube-en edo ba, gameplay hauek igotzen dituzten jendeak ba, ba, pi, ordu pilo sartu dituzte joko hauetara, eta beraz, ba, ba, normalen oso nahi dira, eta esamezela jokonek ba, praktika asko esker, eskertzen du, eta gehiago jolazte mauz zu, bukaeran, ba, obeago izango zara, eta ez dakit, nei, Ni premiona ordeindu dut, e, kasu honetan, ba, publizitateak entzeko, zenen, ba, bueno, ba, izan dudan, entretegeni garritasuna, ez dakit, eksistitzen da nintzau, baina, bueno, e, ba, entreteni garria iruditu zait, eta biberroita mar, e, ba, bueno, ba, etzai dirua iruditu, ba, eskintzen du nerako. Eta, bueno, ba, esan bezala, hor e, genuen, Maiferen Pedroaren analizia, eta honekin, saioaren ba, bukaerara, iritxiko gara, ez dakit eh, aukeratu zuen horrendik anba datorren ezterako jokuren bat? Betxatzen ba, ari nahi ze eh, joku motaz, eh, bueno, eh, ahi patu nahi nuen hasi eran, ba, <laughs> ba, bregitu den jean aukeratzeko bat izan dela, ba, joku harina dela instalatzeko, oh. ez izan bat okupatuko duen, baina, Asi edan, ba, ez dakit beharro behi, horretan instalazioa eskatzen du bakarrik e, kolaztua ditzateko eta beste joku batzukin konparatuz hori ba, izan da ba, pixiat egin indiana joku aukeratzea auk mm -hmm. eta justu horrengoan ba, pixiat berdin ibilikoan, haiz. E, Lengoa atzalbe iratzen, ba, schoolgirls izaneko borroko joku bat arbitu nuen. Baina pos, kontua izango da, kapaz anaizen hori nere mugikorrean instalatzen orain. hau claro, ez dugu komentatu, hau eh ba, bueno, ba po komentatu dugu, baina daierzek ba, ba, mm, kapazitate ba eh, bat dauka eta azkenan ba, ba, ba, bueno, asko okupatzen duten jokuak ezin ditu instalatu. Aitatasuna, ez? Eh? Se se calera que ekartzen ditue. Eh? voy vídeos bel Ni, duda oe, dudan naiz, ez daki eh, jo joko bat probatzen egon naiz eta segura aski hauegehtoso dut Ever 0 harak miskartzen zehir Wishari Gintu protestazza nik perpintzan hau izatean dut eta gara pentsatzen kore acuna Ez ez ez ez ez ez Ez ez ez ez ez ez ez ez ez Ez, e, pentsatzen hau naiz e, datorrenazteko jokua dan bueiz izeneko joku bat izan leikela ba, txor, joku txorra bat da baina, baina bueno nahiko barregarria ta, au, au, au, au, au, au, joku bat izan leke eta beste ade, beste alde batetik nagian e, Terraforming Mars joku probatzeko gogoa aukidu, Terraforming Mars mai joko bat da ba, euro joku bat da e, ba, lako gestio, ba, baliabideen gestioan oinarritzen den joku bat Eta hoiek mm. bi pro, probatzeko gogoa dauzkat eta ez dakit hauetako bat izango da. Baina sano. bueno, baina bueno, eh asteleenean sago ez dut. Eh Bihar esan gutut, bidalikozun bat eta azkenan joko honetara jolaste naiz. Ba, no, <laughs> ni berdin. Hau ah, hori, naiz hau ez zain instalatu zakran. Hori. <laughs> Etarren arrabera bai. Presatuko du tarte. Hori da. Eta hau izan da aste honetako MuGamers podcasta edo MuGimerrak, depende non bilatzen zuten eta, esan bezela, datorren gehiagorekin etorriko gara. Aio, aio.